Baguazeko Emili Martean eta Etxerat, senidean elkarteko, urtzi, eraskin gurekin goizuntan egunon, zuheri? Egunon. Egunon, bai. Emili Martean, uh, berezita sona, aurten, beraz Bilbon eta Bayunan, eginen dela momentu berean, aldarik berak izanen dira bilekoetan? Baie, beraz manifoiek elkajelanean beraz antolatu dira, baguaz eta xareren aktean. Eta bai ez le loberdina u kanendugu eh, manifan au dena eskal preska eskal errira gizaia eskubida konponbidea bakea hori euh, eta gero jango uh, genukez, azpia lakikapen bezala ez, edidiren inguruko, edidiren edi presoak, beraz, askatzea balintzapeko askatasunak eta ez, piskatzen maiten diden ez etapak uh, preso eta yeslarien uh, itzulera arte. Mm -hmm. uh, berezitasun, hori uh, baiunan izatea, tobira ministroaren izena, initzua ipatzen da azken aldietan, jasa adibidez jakintzen presoen gaia ipatzeko bilkura batzore egintzirela, justizia ministeritzarekin, hori uh, da Baionan e, egitzaren e, ahazoina, idegidura gehiago ikusten baita, frantziaren aldetik? Ahazoin bat izan da, uh, gehiago dauntan, uh, horretzen bagira, tobijak, uh, beraz, espainol ministro, justizia ministroarekin egintzituzen deklarazioak eta argiki, agi uh, di anegon zen, eh, beraz, uh, ago jilabuka eran izan zen, eh? ez tobijak uh, presuen urbilketaren aldeko uh, deklarapenak egintzituen, baina abanakako ez urbilketak eta Ba eta Espainol uh, Justizia Ministroak ajuntal erantzizko ez, ez dutela mugituko uh, uh, kartzel politika. Danko jala errik usteengi nuen ez, bi biritzi. Hala errik konstatatzen duguna, da Frantziak ez du momentuko uh, urbiketarik emana, eta beraz, biskatzentzuetan, importantea atxamaiten ginoen ipajaldean ere bai mobilizazio bat izaitia be motzean, uh, be gobernanamenduari eskatzeko, itzetatik ekin zetara pasatza, eta helen urbiketak mm. uh, Emaitea. Beste zein, ale, txak bat, ere behikia debidez, uh, Lorentxa Gimonen uh, as, balintzapeko askatasun galdea ez uh, estatua izan dela, e, mm -hmm. joitera dugu eri, be, en, lagiki eri dela, kron uh, eritasuna? Lore, Lorentxa eh, eritasun lagin badu, kron uh, eritasuna, uh, li, lixeritza aparatuaren uh, arazo bat, zuzentzeko uh, bere baldintzapeko askatasuna onartua izan da, Bainaan prokuradoreak da egin du Estatuak deia egin du. Hort da begitxaga diku badu uh, deia gausia beraz uh, tajilaen amauan. Baan lehen kolpean epaileak onartu jote, nonkorri, positiboa da, zentzu batean, bainan maheruski badugu beti prokuradorea horgi belean, uh, donk badu bada posibitatea, amalauan ez ezstatua izaiteko. Mm -hmm. uh, Urti egazkin, uh, azaroan amnistiaren aldeko manifestaldi bat egintzen bilbon asteuntakoak ipatuditugu aldarikapenak, behar ba apalagoak bezala horkezen aldirenak, urbilketa, eridiren presuen askatzea eta baldintzapeko askatasunen onartzea, ez dut dira justuki apalegiak aldarikapen horiek? Ez, e, gure ustez, <coughs> azken zinean aldarrak apen hauek e, pausoak gira, ez, e, ezin bestean e, guk baietxeatetik eta beste mugimenduek ere oso argi daukagu e, bukaerari begira, e, euskal preso politiko eta ieslari politiko guztiak etxean behar ditugula, ez, baina e, gira da, e, pauso horretara iristeko, ba, beste pauso txobatzuk eman barra doela eta guk ezin besteko ikusten dugu, balen esan den bezala, bai e, gaixo larriak e, etxera ekarre bar direla eta dispertzioarekin amaitu beharra dagoela, ez? Euskal politiko guztiak elkarrekin egon bar direla, baske finean, ba, prozesu honetan ere parte hartu alizateko beraiek eta beraiek ere, ba, baske finean adosteko, e, adostu beharrekoekin, ba, nola aterako diren eta nola ekarriko ditugu nazken finean etsera, ez? Eneru utsez, esan dira aldarrikapen xumeagoak, baizik eta eskatzen direna da lehen pauso batzuk, ez? E, bukaera horrei begira Uh, azken uh, urteetan, etxeratekin eh, uh, lehen lehoetan ziste, manifestaldi horiekin, biziki jendetsuak izan dira azkenak, egun eh, mila pertsonatik gorakoak ere egin dira, eta azkenean aitzinamendu gutxi ikusi da urteak azken, nola esplikatzen da hori? Bai, bat, zifinan ikusten dugu, ba, hemen batzuk pausoak eman eta eman ari garela, baina, bueno, gobernuek, bai espainarrak eta bai franziarrak ere, ba, bueno bat, tinko jarritzen dutela, beraien, salbu espenezko lege horiek mantentzen, eta oso larritza jotzen dugu, ez, e, ikusirikan e, euskal herrian, e, bat, e, prozesua eta batke, Juistu bat lortzeko aukera hau izan da, ba, ez aprobetsatzea, ba, egia esan, e, uler da ez, e, zindeko inondik ariñora ulertu ez, eta lehen aurra ipatu da, e, frantziari begira ere, ba, bai honan egiteko manifestazioan, ikustedet e, oso garrantzitsua izango dela hau ere, ba, ikusirik ere, aste honetan, egunkari batean irakurri dut e, senadore sozialista baten e, artikulua, eta horre esaten mm, duen. Bai, e, Frantziak e pouso bat eman nahi duen bakoitzean Espainiak presjonatu egiten duela eta gogorarazten biola hor badela itun bat antiterrorista dana eta nei horrek benetazko kezka sortzen zidan ez, e, azken finean esaten ari izan e, giza eskubideak urratzen dituen dispertziohonekiko, ba Frantziak itun baduela, ez, e, giza eskubide horiek mantentzeko, ez eta hori neuzte oso larria da eta hori ere ba Baionako karriketan ere oso zen esamarko barko ez bagoaz eta sare mugimenduak Baiona eta Bilboko karriken betetzeko deia egiten dute larun batean itzordua bost orenetan bai Bilbon baita ere Baionan Euskal presuen eskubideen aldeko alargikapena egiteko. Eta justuki, manifatsetaldi horren uh, ari irat, egun talatzen noi haute uh, txik uh, deialdi bat plazaratu dute, barnean uh, parlamentariak, uh, eskualdeko kontseilariak, hauza uh, pesak erriko kontseilariak, ba, talatzen noi uh, pertsona, eh, hainitze da. Uh, Emili Marten, haitzinamendu uh, eder bat hori nola ikusten duzu, eh? Beguk bizstandena bagoazetik begie onez ikusi dugu in iniciaziba eh, eta hauttetso horiek eh, eman dutzen iniziazi hori. post dut bejitz ere eh, gaur eh, baloratzen alhaldugula ez bejtz eh, sustengo initza lorzu dugula ipa jalean, eh, azken manifestalietan bezala eta la ere oh pausu bat zenta ere bad da eh, Frantzia mailelaako hauttetsiak ere bai, E, eskualdeko autseak direnak hauttetsi begiaka mm -hmm. uh, bat diraabautzen bakia bai, bai dira andana bat eta bai pausu bat eta ikusten dugu ala ere gaia bezi bepilpilian egoiten dela hemen eta eta hautitzioiek ari direlata ez gogoa dutela ere pausuiek pausoak emaita eta eta gobern nuen interpelattzen. Mm -hmm. bai. Urtzi errazkin e, hemen Euskalgian ikusten da um, giza eskubiden e, inguruan e, batzen aldirela, direla Politikoak, ego euskal errian alderdi arrago nola nola da zuen mezua? Be, azken finean ez berri intasuna hondiak ikusten ditugu, ez? E, bai, egoalde eta kasuan, bai, iparaldearen kasuan, haute e, txibako e, bere iritzi propioa izateko aukera duela ikusten dugu, berriz egoaldean e, partiduak ez hartzen dute iritzia, <coughs> eta beraien autetxi guztiak eh, behartuak egoiten eh, dira eh, hori aurrera eramaita, ez? Eh. Ala ere badakigu, eh, bueno, Euskal Herrian ere eh autetxi asko naiz eta beraien partidoak, eh, Espainiako partidoak, Valdés ba, egon Euskal Herrian bai ikusten degula eh gizartea becela autetxietan ere eh, ba gehiengo bat eh, Ba, bai bispertzioaren gaiarekin, bai preso baixolarrien gaiarekin ere, eh ados daudela, ez? E, horrekin buer, e, bukaera eman beharra daguela. Naiz eta publikoki ba ez ilduten horrelako iritzirik an eman beraien partiduaren aurka, ez? Hori da ni gehienez bat ikusten duena ez, ezberdintasun handiena, ez? Eta gauzak uh, aldatzan joite naldira Be, espero dugu, espero dugu aldatu beharra dauzkagu, osea, besterik ez egu gelditzen, zer horrela ezin dugu jarraitu, e, ni oren txe bertan e, Parixetikan harina izegiten, e, iz ba, bueno, atzo nera naia bisita zaterdin dintzalako, orduan, e, gauz guztionekin bukatu barra dagoela, argi eta garbi ikusten dugu, orduan, bono, e, nik bai dei egiten diot gizarteari, ba, iniz baino gehiago e, kalera atera dadila, bai e, larun egun honetan, baina larun aurrera ere jarraitu barko dugu lalanean, aldaketa hori eh, posible izateko, ez. Eh? Eh, justuki, Bilboko manifestaldiaren inguruan, bada polemika bat, orsortu dena, eh, biktimen aldeko elkarte batek, galdegindu ez ez tatua izan dadin, hori nola ikusten duzu, betiko eskemetan gelditzen gira? Bai, argi dago, e, hauek ez dutela, beraien eskemak ez zituzen aldatu, ez direla ba Euskal Herrian aldaketa sakonak egon du direla, aldaketa eta izan du direla, eta beraiek, beraien, ba, bueno, ba, nik uste dut, azken finean, e, beraien protagonismoa ez galtze aldera edo ba, demora guztian, e, muturra sartzen ibiltzen dut, ba, alduten leku guztietan, ez? Baina e, mendekuaren e, arrazoia besterikanez dut ikusten, ez, e, uztionen atzean, eta beraiek e, e, ba, bueno, protagonismo izate nahi horretan mendekuarekin jarraitzen dutela, ez. Baina, bueno, gukar gaukagu aterako garela, e, Bilbo egongo gara, Bayona egongo gara, eta gure aldarrik aldarrikapenak kalean izako dira, ez. Uh, behiki, baguasek, uh, etxeratek, bahkatu, etxeratek, uh, situen, eh Beriki baguasek um, eh etxeratek, plazaratu zituen, barkatu eh cera ondorioen zenbakiak entzuten ditugu regularkie beriki eh gastu ekonomiko a un dibat badula Emily Martin orrizalentasunetan leentasuna uh, sakabeenakitarekin gelditzea Hori da, el arun bateko uh, jango genuke lelo nagusiena, eh, pankarta nagusiena gertuko dena, de euskal presoak euskal ejira, ez presoen uh, urbilzea, uh, be, bi ondorio ditu, esakabenak eta hogek batetik presoa bede egitiko jondela, eta azkenan ez deslotura bat ere bai baduela euskal Uh, gainera presou da, ba da deslotura bat gaii ez ujundua uh, da. eta senniidentzat uh, astero astero asteburu astebururo milaka kilometroekginhar dituzte ez uh, hai uh, haien senidea ikusteko beraz bai lehentasun bat da, Uh, aldakik apen politiko bat da, zenta ba uh, erabaki politiko bat gibelan ez, estatuen erabaki politiko bat uh, bepresoiek sakabanatuak atxikitzeko, beraz bai ilenta bat eta, eta, eta ez, lelo nagusitako bat uh, larun bateko manifan. Mm -hmm. e, Urtzi errazkin, eh, madgilerat begira, hor mugimenduak izan dira, eh, aldaketa politikoa edo Bederan panoramaren aldaketa bat politika mailan, hor ikusten da aldaketarik eh, ekatzen aldutela aldehdi begioriak, Espainia mailan sekiturien aldehdi begioriak? Ba, zaila da jakitea, ez, azkintzinean Espainian eskal preso politikoen gaia e, estatu politika bada, ez, orduan e, guk oso argi daukagu Espainiako gobernua berdintzegu e, PPkoa, Soekoa edo Podemosekoa izan, Euskal Herrian ez badugu benetako indarra egiten eta benetako presio egiten Espainiaz mogitzea zaila izango dela, ez, horretarako argi dugu. Euskal gizartea, Euskal politikariak mogitu aratzi behar ditugula eta Benetako presioa sortu barko benukela Euskal herritikan behastatikan, e, Benetan Espainian, lortu nahi edo alimaditugu aldaketak izatea. Erritarrak e, e, aktibatzea, erritarrak unkitzea, bagoazek egin ditu bilkurak erri zerri manifestaldiunen e, prestatzeko, nola irakanda, zeho jartzu, no? Eberaz be, nintzatzugira, abendu aztapenetik, e, hain bat zonaldetan, be, wala, e, bilkura batzu edo elkargune batzu antolatzen manifa beraz guk balorapen positiboetan dugu biztan dena, e, eta mah bat zonaldetan lohtu dugu jendarekin elkartzea, eta ez manifa piskat antolatzen zonalde horietan. Zpimahatzeko ada, e, ere, e, guberiko bakantzetan, ez, mobilizazio desberdinak izan direla, lokalki, Adibide ditugu bon, doni bane loitzunen izan zen manifa edo doni bane garazina. Eta ere bai, atera ginintuen behogei mila egunkari informatibo eta egunkari hoiek gian txu denak banatuak dira etxia zetxe edo merkatu eta bajetan. Beraz, ala ere diendea adida, motivatua da eta hilabetontan hori ikusi dugu eta barorapen positiboaiten dugu biztan dena. Mm -hmm. uh, Manifestaldia bostontan bai unan, Luga plazan uh, Informazio batzu Arrat bai uh, joaitekoa direnen zat? Bai, ya danik uh, Eguno xoko programazio bat Antolatu dugu Saukaiank uh, arpa handi bat emanen da Amabieta uh, tigoiti zen dira mutxikoak, uh, bertxopoteoa baiunako kajiketan, uh, animazio dezbertinak, aurrentzat eta bax, uh, diateko edateko, uh, gero manifaxiko da bostetan janko eta gero ondotik zen dira konzertuak doainik, beraz karpa karpauktan berriz. Jakiteko uh, ere, be autobusak zen dira, iritsiko direnak baiunara, eskatzen dugu autobus hoiai be jendea ustea, uh, San Andresiko edizan, eta gero... Um, ona da Edmond Foix Caian hori da ale majinetana autobusak usteaz autobusak ez balimbadita badida toki toki bere sibata Uh, eta geroa bisu bezala be wala, manifa bostetan abiatuko da bon eh, ikusten du jendea nitzegon go dela loga, loga plaza hortana baina biztan dena be jendeak izango da segurtate batez manifa abiatzeko donc respetatza laguntzaile hauek eta ez dena hontsailu joan dadin, eta manifa ontsia abiatu dadin. din mm -hmm. Urtsi errazkin, hori terazten dugu, etxerat den elkarteko kideazirela, bozera maileazirela, eta Emilie Martean zu bagoazekoa, ebe, <laughs> margatu, hortan e, utziko dugu, mileskarr gurekin izanik goizuntan, eta ara, desiratzen dauz egu, harrakashtan bat larun batean. Da, mileskarr. Mileskarr zua eibai.